פרק <חת> ח. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרן, נטה את ידך במטה על הנהרות, <חת> על הייאורים ועל האגמים, והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים. וייט אהרן את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלטיהם,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 ממך ומבתיך, רק ביאור תשארנה. ויאמר למחר, ויאמר כדבריך, למען תדע, כי אין כה' אלוהינו. ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך, ומעבדיך ומעמך, רק ביאור תשארנה. ויצא משה ואהרן מעם פרעה, ויצעק משה אל אדוני, על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. ויעש ה' כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ. וירא פרעה, כי הייתה הרווחה, והכבד את לבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר ה'. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרן, נטה את מטך, והך את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, וית אהרן את ידו, ומטהו, ויך את עפר הארץ. ותהי הקינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה כינים בכל ארץ מצרים.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 השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני. כי אם עינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה.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 ושר הערוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, מכר. רק על יוסף פרעה התל, לבלתי שלח את העם, לזבוח לה'. ויצא משה מאם פרעה, ויתר אל אדוני. ויעש אדוני כדבר משה, ויסר הערוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. ויכבד פרעו את לבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם.